Japp. Tycker min mikrofon låter rad också, ja. Ja. Jo, jag låter stark kanske. Det gör jag. Ja. Ja. Verkar stark och fin. Jag drömmer mig lite grann sådär. Nu ska jag sprata 1, 2, 2, 1, 1 2, 1 Ja, jag låter nog stark Jag hörs nog rätt bra här Nu du vi litegrann Minut Hardest Hits Klockan är 22.36 och vi gör en provinspelning här på C-datorn och testar lite grann hur staplarna rör sig lite grann hur som helst Vi är lite strul här fick återinstallera återinst oh, Free High Recorder nej det måste vara den signalen som kommer där ja. den här tar ju då signalen väldigt starkt och fint som vi hör här och vi spelar in lite grann till här så att vi kommer in på två minuter någonting. här kan vi höra den fina förstärkningen som är och den går även att få upp ännu högre där här hör man, nu, hör man ju. Här kan man sitta ganska långt ifrån här och hålla låda.